du har lyssnat till Pirate Rock och nu är det New Wave of British Heavy Metal som gäller. Det här är tredje delen i programmet där jag, Kristofferspant och oraklet Carl Linneus sitter och diskuterar om New Wave of British Heavy Metal. Hur yes. är du bra? Ja det är alldeles glimrande. Härligt. Du, eh, första, första delen vi hade handlar ju om inför och när det startade upp det här New Wave of British Heavy Metal. Den andra delen var ju när det small på ordentligt. Mm, precis. Vad handlar tredje delen om? Ja det är väl när det börjar ebba ut så att säga. Eh, med, när det kommer in andra influenser från eh, Amerika och sådär. Eh, Rörelsen var väl inte jättelång. Eh, det inte alla som är det. Grunge-mötet inte heller så jättelång i och för sig. Men eh, man kan väl säga att New Wave of Bitch and Metal den började äbba ut eh, 83 någonstans eh, när den amerikanska hair metal-grejen eh, kom in där lite grann. Så vi ska väl prata lite grann om om de banden som kom här på sluttampen kan man säga. Mm. Om man då tänker att eh, alltså det startade upp där någonstans 79 och sen så ebbar ut 83. Ja, det som du säger, det är ganska kort tid men herregud det hände mycket på de åren nu. Ja, de var revolutionerande på många sätt. Ska vi trycka igång första låten? Du får berätta lite, vad ska vi lyssna på först ut nu då? Ja, vi ska ju börja, vi håller oss kvar lite grann här med uppe i Newcastle med Neat Records och allt sådär. Det fanns ju ett band som var rätt viktigare som heter Blitzkrieg. Vars låt Blitzkrieg sedan blev uppmärksammare av Metallica och blev väl större än vad bandet i sig hade varit. Men de gjorde bara en, en singel utav den här. Och sedan så splittades de och sedan så fick de återfrenas. Så där. Men det var ett rätt obskyrt band som många av de här banden var. Men ändå väldigt betydelsefulla. Så att folk kanske känner igen Metallicas version av Blitzkrieg. Men jag tänkte att vi lyssnar på originalet helt enkelt. Vi kör den.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 Det låter en blitzkrig, är det som man uttalar det, tror jag. Kan det. det är lite tyskt där, men det är ändå ett brittiskt band, förstås. Ja. Du, var befinner vi oss nu rent alltså årsmässigt? var är vi? Är vi på 81, där någonstans, eller? Eh, Ja, precis. Eh, och eh, den här artikelserien som jag har skrivit för Swinon Rock Magazine- den är inte bara kronologisk, utan den är även geografisk, så att säga. Mm. Så här, jag har liksom hoppat så här i... I geografin från London till Newcastle och Nordirland och West Midlands och allt vad det heter. Mm. Så det här var ju liksom Newcastle-scenen som glödde där uppe med alla de här banden som släppte. Jag på NIT och sådär. Jag ska bara flicka in en sån, Carl. För dig som lyssnar nu så säger så så Carl har gjort en gigantisk artikelserie i Sweden Rock Magazine om New Wave of British Heavy Metal som är uppdelade i 15 delar va? så. Ja, 15 delar, ja, precis. Så, så vet ni det så det här hänger ihop lite grann. Du har ju verkligen gått all in vad det gäller det här. Det är väl den största artikelserien som Sweden Rock Magazine någonsin gjort eller? Ja, jag tror det i alla fall på minst 10 år. Och det tog mig två, två och ett halvt år att göra klart den här artikelserien. så att de fyra första delarna finns ute nu i juninumret och de, sen kommer några delar i juli numret, ett par delar i augustinumret tror jag och sedan så måste man prenumerera för att få reserande delar som kommer på prenumeranssidorna. Bra att veta det. Ja, precis. Så ja. Ja, Då är vi här nu, 81. Om vi ska ta oss vidare då, var, var, skulle vi, var tar vi vägen nu? En av de banden som är med i slutet av artikelserien här, det är Tank, mm. som på ett sätt inte hade så mycket med chansen i OAV och Bitch att göra, men de är ändå delaktiga i rörelsen eftersom de var ett av banden som album debuterade under de här åren. Mm. Och, jag har ju pratat med både Trumps Mark Brabs som var med i början och även Itaristen Cliff Evans, som tog över lite senare. Men Mark Brabs som då var med och starta bandet, han har inte så mycket till Övers för. De andra banden i genren, för han tyckte att alla lät som typ Purple och Sabat gjorde det när det begav sig. Det var ett nytt sådär. Så han hade lite samma inställning som Kronos i Venom hade faktiskt. Okay. Men Mark Brabs, han tyckte då att det var lite ironiskt då att han tyckte att alla andra band, typ Saxon, lät som det gamla, medan de själva, vill vill vara unika, men alla jämförde dem med Motörhead. Ja, men de lät lite Motörhead för att sången är, vad heter han, Algie Ward. Ja. Han har lite sån touch i sin voice. Ja, precis, och det är en trio. Mm. Algie, han spelar bas och sjunger precis som Lemmy, och det är ju det här. De sjunger om att dricka öl och leva rövare, precis som... Alla andra britter. Ja, nej, men det var ju mycket så här, <laughs> den här att, att, att de levde som de lärde, precis som Motörhead gjorde. Ja. Eh, så... Nej, men de, var ju ändå, de hade ju samma manager som Mothred och de var turnerade med Mothred. Där sitter är Clark, han producerar ju första tankplattan. Så att det var ju mycket, de hade mycket gemensamt. Jag mm. men, så det, stack mm. inte, det stack han inte under stol med Mark Brabs där. Men eh, han berättade, vi pratade om, mycket om första plattan från 82. Mm. Och den inleds ju med låten Shellshock. Och Precis. vi pratade om det här introt, Omba introt. Ja, det är ett långt, långt, långt intro. Och sen så går det igång medan han skriker någonting. Vad är det han skriker? Jag var lite osäker där. Ja, det är Wakey Wakey. Wakey Wakey! De, de brukar öppna de här låten och det här introt eh, som jag pratade med Mark som det kom till... På fyllan såklart backstage eller på vägen taxi eller någon vän från spelstället till hotellet eller om det var tvärtom. Men de började liksom det här och det, var ju, det blev ju deras, så att säga, kampsång innan de gick på scenen. Och därför så bestämde de sig, när de spelade in det, att men vi gör en schysst produktion av det här och lägger med det på plattan. Vilket tillför sjukt mycket, jag tycker den är stenkool. Ska ja. vi köra den? Ja, den är mysig. Ta den från början, mina vänner. Tank då, shell shock. Obama, Obama, Obama. Obama, Obama, Obama. Lyssnar till Pirate Rock, du lyssnar dessutom till programmet New Wave of British Heavy Metal tillsammans med mig Christer och såklart Carl Linneus. Det här var Tank Shell Shock ifrån deras debutplatta. Du, den här, den här plattan när dök upp då, 1982, mm. när jag hörde den första gången, då tappade jag Hockan. För de lirar så snabbt, inte bara låtarna, men som den här och några till. Och, och det var lite ovanligt. Uh, jag minns också när Accept kom med sin Restless and Wild, var det samma år där, 82 någonstans tror jag. Det var lite speciellt. Så det, det var väl, för mig var det en väldigt dragningskraft. Bara shit, var de lira snabbt och gött. För det var inte så många band som gjorde det på den tiden. Så jag, för mig är de en stilbildare i den genren. Liksom. Jo, men absolut, absolut. Tank där alltså. Ha, vi ska vidare i programmet om en liten stund med eh, lite Savage ska vi lira. Ehm, och vi ska prata vidare om det som händer när New Wave of British Heavy Metal går i backen. Men först lite reklam. <skratt>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 Scott. Scott. The station to listen to. Du lyssnar till Pirate Rocks program om New Wave of British Heavy Metal samma som Christer och såklart Carl Linneus. Innan reklamen så lyssnar vi på Tank, Carl. Ja, exakt. Och det är ett av många band som har kopplingar till Metallica. Därför därför jag gjorde en eh, separat del om just eh, Metallica eh, och eh, alla band i New wave genren eh, till mm. Swoon Rock Magazine. Här. Så kommer nästa år, tror jag, att den delen kommer. Men Metallica har gör... med ett finger i, i, överallt, känner jag. Ja, eh, eller om det är tvärtom eh, i det här fallet. <laughs> det. Eh, just Tank som vi lyssnade på innan, de gjorde en turné där. De hängde med Metallicabrets europeiska Ride the Lightning-turné, slutade på fyra. Mm. Och eh, Metallica kallade Tank för Stank, eh, som pratade med Cliff evans Tank om han sa att de kallade Lars Ulrik för Large Oil Rig och kan <laughs> Vilket Så många sådär roliga fylla anekdoter här också eh, från den perioden. Eh, men ena, ett annat band som influerade Metallica väldigt tidigt det var ju Savage. Okay. Savage bildades slutet på 70-talet och hade med en låt som heter Let It Loose på en samling som heter Sin of the Crime 1981. Mm -hmm. Och den här plattan fick Lars Ulrik tag på och eh, en av de första... Kavlåterna som har talkats i sin garage 1981. Det var ju väldigt uh, uh, och uh, Men sedan så. Var det, det här är den enda låt som aldrig släppts officiellt, Kavlotten från Metallicas håll. Den finns ju på Youtube och så, men den kom aldrig med någon ny, ny version på Garage Inc. Ja, jag är lite nyfiken här just. Du, du nämnde om Metallica och du, du pratade alltid om, eller alltid. Vi, vi nämnde Lars Ulrich som den killen som gillade New Wave of British Over Metal. Men var det hans bara handlade? var det inte Jens och att han med? Liksom och, och, och... Ja, jag, jag, tror, jag tror att Lars presenterade New Avenue för, för James. Det var så. Eh, James var med sig inne på Aerosmith och Mortimer. Liksom. men ja det var han som för in jobben till till Metallica för Lars han bodde ju hos Brian Tatler i Diamond Head under några veckor och så liksom, innan Metallica -bildare. så han var ju runt överallt och ja. var riktigt fanboy ja. och så såg i sig allting så absolut men, de spelar in Let It Loose till Garage Inc och Savage var lite besviken över det för att de gick ju miste många sköna miljoner. Här. Ja, det är klart så är det ju. Men uh, Let It Loose, som jag pratade med Savage om, den är, den är ju väldigt speciell, för det, det är ju en liksom, föregångare till uh, Thrash Metal. De skrev okay. 1980 redan ja. och spelar in den några gånger innan de till tre precis när uh, genren var på... på Eh, ja, upp, upp, upprinnningen där. Mm. Eh, men den, den är ju en proto-thrash-rökare. Jag, jag pratade med hittaristen där, hur han skrev den, Andy Dawson. Och han sa att egentligen är det ju... Han ju riffraff med CDC-riffet riffet i början och sådär, liksom, till den här låten. Och sedan så spelade de snabbare för att de var unga, och eh, pigga och glada. Så där. Ska, vi, ska vi lyssna på Savage i låten då, Let Loose? Loose? Mm. We wanted to intimidate you. Savage här på Pirates Rocks program om New Wave of British Heavy Metal med Carl oraklet. och Du, måste fråga dig, Savage var det någon av de här killarna som gick vidare sen i något annat sammanhang? Ja de släppte jag en platta till 1985 då, två år senare, men vid det laget så hade ju ja, Det fläppat tagit över hela scenen och eh, så var ett av de andra som försökte hocka på där. Mm. Hångla på där ja, ja precis. Hänga ja. på haka på, ja. eh, så att, eh, men det passade ju inte dem. Eh, Sen så var det ju alla de här banden, eh, det var ju liksom musikjournalister och det var olika branschfolk som sa att vi får det här och det här, vi får byta sångare, byta stil och mm. Sävertsvätter som de här vann då som dribblade bort sig eller blev bort bortdribblade mm. på grund av detta. Så de upplöstes ju, men senast så återfördes de ju i mitten på 90-talet och håller fortfarande på. Det här låter lite som, det speglar lite Chagas of Pantan, tänker jag. Ja. Som, som gjorde samma grej. Gick ja. från den här hårda, tuffa garage till att bli ett väldigt fluffigt eh, syntpopband nästan. Alltså. Ja, precis. Man tror att de var rätt tidiga med det. Syntpop var faktiskt... ju ta i, men ja, alltså... nej, jag förstår vad du menar. Mm. De var rätt tidiga med den det i det klivet. Medan många band, framförallt 1985 mm. eh, när hela den här pudelgrejen exploderade- mm. –så var det många just då som eh, hakade på. Ja, det är klart. Så är det. Men jag tänkte också att eh, även Tragas så finns ju idag också. Mm, också mm. Tuffare än någonsin nästan. Ja, där alltså. Vidare i, i den här eh, kronologiska ordningen. Vart är vi nu någonstans då? Ja, nu är vi i Nordens år 1983. När mm. eh, de här banden kommer liksom precis på, ja, i slutet där. Och eh, ett annat band, det var Tokyo Blade som debuterade 1983 också. Mm. Eh, de har också bildats mycket tidigare så slutet på 70-talet. Eh, yeah. Men har haft lite problem med att eh, få skivkontrakt så här. Men 83 kommer att första platta och den är ju kultförklarad idag och de blev faktiskt ett de lite större banden i, i, i genren innan de själva dribblade bort sig och tog in en amerikansk sångare. Inte, och gick, gick nej, samma, han, gjorde ju samma grej eller? Ja förlåt, han var amerikansk. Man flyttade till Amerika sen och mm. bildade Johnny Crash. Eh, ja, men en annan historia kanske Ja, de känner jag faktiskt till mm. Men Tokyo Blade var ju mer, första plattan är ju mer Det här brittiska stuket då Alla Iron Maiden och Judas Priest Och sådär eh, Riktigt bra faktiskt vill lyssna mm. If Heaven Is Hell Chalky Blade, If Heaven Is Hell, du lyssnar till Pirate Rocks program om New Wave of British Heavy Metal tillsammans med mig, Christer, och framförallt Carl Linneus. Ja, Chalky Blade, alltså. Mm. Mm. ja, Cool band. Ja, absolut. Skicklig gitarrist där. Det är Bolton, det är han som fortfarande är kvar. Och originalsångaren som jag hörde här, han fick ju, han fick ju gå sen när skevblaget tyckte att han inte var någon Devly Roth, så att han var inte att hänga julgranen, tyckte de. Men alltså det där låter ju väldigt, alltså så, så, så funkar ju, har jag förstått, så Att man följer, mm. man vänder kappen efter vinden och följer, nu är det det här som gäller och då passar det du, då får vi ta in dig. Och så ska man ändra bandets DNA på något vis för att man ska anpassa sig i marknaden. Mm. Och det funkar ju aldrig. Mm. Det måste ju komma genuint. Mm. Men de bander som höll kvar vid sin pryl, alltså jag tänker som Iron till exempel, mm som inte gick på den liten på samma sätt i alla fall. De har ju liksom också levt vidare. Är det Är en tes som håller i din tanke, Karl. <laughs> eh, nej, men de spelar ju sin egen liga. Jo, eh. men alltså, de, de har ju inte sålt ut sig på det sättet heller. Nej, nej, nej visst. Nej, men, nej. Steve Harris, han är en man av integritet, eh, helt klart. så alltså, de gick ju sin egen väg. De behöver ju inte bry sig om eh, vad andra sa. Alltså. Eh, de bryr sig, sig såklart om Rod Smallwood som man, man har sedan, så, men de är inte påverkade på samma sätt som de här småbanden blev, så klart, så absolut. Ja, nästa band i skivhuggen här på New Wave of British Heavy Metal-programmet. Mm. Eh, vad har vi då? Vad har vi på ingång nu då? Jag tänkte vi skulle lyssna på ett annat band som album debuterade 1983, och det är Cloven Hoof, som hade en lite mer okult framtoning, framförallt i början. Okay. De bildades också slut på 70 men det tog ett tag innan, innan de fick napp. Och när de fick napp så fick de napp med CBS i USA och fick samma manager som Judas Priest mm -hmm. och fick ett guldkantat skivkontrakt 1982 efter sin första självfinansierade EP. Men managen han tog livet av sig och det var ju tråkigt på många sätt, men framförallt då för Cloven Hoof, då, som, det vill säga att managen hade hade fått massa andra företag att köpa in sig i bandet så att det var ingen riktigt som visste vem som ägde vad utav bandet så att CBS, de släppte de, de ville inte släppa Cloven Hoof så att de släppte dem som en sten där. Oh, fan. Eh, så att säga, det blir en skiva på CBS så att de fick släppa en på nytt istället i 1983. Eh, och lustiga med den här låten vi ska lyssna på som heter Cloven Hoof det är mm. att eh, den är baserad på såna här häxrunor eh, och enligt då eh, bassisten eh, Lee Payne som jag pratade med, han tyckte att eh, ja, när de repade den här så slog blixten ner och slog ut alla eh, förstärkare. När de spelade in låten i, i Impulse-studion så eh, började det brinna bredvid och all, allting slutade fungera. och Så, där. så att, eh, Han har många spökhistorier att dela med sig av i, i det här numret av Swin' Rock som kommer framöver. Eh, så att, eh, ja, så att, eh, lyssna försiktigt om ni vågar. Här kommer de. my desire and i do will so much to be Hoof, lyssnar vi till här på Part Rocks program om New Wave of British Heavy Metal. Ja, det här var ju lite speciellt, det här mm. bandet. Mm. Jag det var lite annorlunda, och sen ja. så. Eh, ja, andra blev väl bort sig också eh, bytte sångare och hade sig men det lyste ju att andra plattan de släppte var en liveplatta med bara nya låtar Ja, den är ju fin <laughs> Ja, han tyckte att eh, han, li tyckte att det var en sån eh, briljant brilli ja, idé Det var, det var unikt då, att ingen annan har gjort det men sen så insåg jag varför ingen annan har gjort det För att ingen för liksom, det funkar liksom nej, inte. Det funkar inte Och den här plattan liksom låtar fejdas och det låter så extremt studioinspelat mm. med pålagt ljud så det finns inte, jag liksom pressar honom på det här men han vägrar det att, att det var studieinspelning Ja, egentligen. exakt. Eh, så han hävdar fortfarande att det, att det är en live-platta faktiskt. Okay. Men de eh, lever och har hälsan fortfarande och ja, ja, Spännande, spännande där. Alltså nu börjar vi närma oss The Bitter End i New Wave of British Heavy Metal. För vi har klivit in, nu är vi liksom någonstans 83 va? Ja, precis. Och det här det liksom börjar att eh, krackelera ordentligt. Ja, eh, i alla fall försäljningsmässigt. Eh, det var ju några, de, de höll väl kvar där. Eh, något år till, de här banden. Men som rörelse så tog ju eh, hermetal-grejen över. Mm. Och det var ju mycket på grund av att den brittiska musikpressen har hade ju så extremt eh, stort inflytande på den här mm. tiden. Mm. Krang och Sounds och allt vad de hette. Och eh, Krang hade ju liksom det bildar sig ur tidningen sound så över de som hade myntat begreppet new wave och British Heavy metal. Mm. Men senare så de på det och börjar snegla mer åt The Crue och Rat och de här banden som, amerikanska band. Ja, som, som slog igenom 83 och 84. Mm. Och så de skriva om de här brittiska inhemska banden och, Men där ser man vilken bryt betyd... Ja, då ser man vilken betydelse den här typen av press har. Ja, hade den det på den tiden, ja. framförallt i England tror jag. Ja. Innan internet var uppfunnet. Ja. För det som är lite yngre så fanns inte internet då nämligen. Utan, nej, det, det, alla förstår inte det, mm. men, men precis sådana magasiner, och det var ju så i Sverige också, de magasiner som fanns här, jag växte upp slutet på skyddestalet, hade ju då poster och CDM OK, okej och så där, och sådär. Och de, de betydde ju oerhört mycket för det var ju ungefär det som man kunde ta till sig om, mm. om det kom nya band eller så. så att, så att visst, och det har varit samma i England tänker jag, under den här perioden då, mm. kerang. Mm. Ja, absolut, absolut. Uh. Och ja, vi, vi kan gå över och prata om ett ä, sista band här som heter Grim Reaper som ä, kom 83 Liemannen. Ja, exakt, väldigt coolt namn. Mm. Jag pratade med Nick Bowcott. Jag träffade honom på Marshallfabriken i Marshallfabriken för tio år sedan för första ja. gången. Jag, jag frågade för honom som jag frågade, fan, döpa ett band till Grim Reaper så här. Men det var ju coolt på den tiden. han sa liksom att man, man vet ju man vet ju vad det är för musik som gäller, om, man, om det är ett band som Grim Reaper. Det är, det är inget countryband, så, så att han, han var rätt nöjd med det namnet fortfarande, så det får Ty, man det honom. Tydlighet där alltså. Ja, ja, exakt. Men Grim Reaper de hade ju eh, hållit på ett tag också, men så fick de en ny sångare eh, i Steve Grimmet. Och eh, han var ju en Rob Halford, eh, röstmässigt i alla fall. Mm. Eh, så de spelade en platta. Eh, som äh, gavs ut av samma bolag som släppte Savage innan. Och, äh, han var ju inte klok, han som hade det bolaget. Äh, som man kan läsa, Mister Rock. <laughs> Jag ska dra hela storyn, så här. Äh, men äh, Gromerip, de, de, såg, de såg väldigt lustiga ut. Äh, men de lät ju. Alltså, det är ju det är bra heavy metal här. Alltså. Mm. Alltså, det, men berätta lite, hur står de ut då? Nej, men de blev ju. det var ingen slump att de blev, att just de blev narrade ut av Beavs and tio år senare, mitten på 90-talet där. Det var ju nästan mobbning, det var ju faktiskt lite för elakt. just att de jämförde dem med Spinal Tap och sådär. Och det kan ju förstå för att det precis ser precis ut som Spinal Tap, det här bandet, videon till See You in Hell som vi ska lyssna på här sen. Ja, ja. Men. Ja, jag, jag tog upp det här med, med Steve Grimmet, men han bara garvade åt det liksom. Så att, eh, men de fick oförkänd oh, skit alltså. Ja, då, det var rätt elakt, fast ja. bandet garvade åt det. Och eh, ja, han, han får ju fortfarande royalties eh, från Beavis and Butted sändningarna där, så att, han, han var bara glad ändå. Ja, nåt kommer in där. Ska vi lyssna på Green Reaper då See you in hell. Yeah. Men först lite reklam. Rock, programmet om New Wave of British Heavy Metal tillsammans med mig, Christer och Karl Linneus. Mm. Ja, han hade lite Halford pitch där på sången. Mm. Här. Ja, precis. Äh, Halford var hans första influensbättare för mig och det är ju lite tydligt. Mm. Sådär. Men äh, ni får kolla upp videon till den här Sion och även äh, videon till äh, Fear No Evil som nästan är ännu bättre där de är så här Mad Max, Warriors och äh, Ska liksom eh, befria ett gäng Heavy Metal-skallar genom att ja, gå in i en. En gammal lada som är som en kyrka och så är liemannen där och sedan ska då gitarristen Nick och eh, duellera med en varg genom att göra ett gitarrstol mot honom och liksom, ja det är så kul så det finns inte det. måste se, jag har inte det här. Ja, den, den här videon också med ett annat avsnitt, avsnitt av Beavs and Butthead. Gromy fick ju alla sina videos vi, visade i Beavs and Butthead med ena band som har fått det. <laughs> man förstår varför man ser det, men... Eh, ja, det, det, alla alla hefemetta-klischéer som finns eh, drog ju Gromy på. Eh, och uh, see hell är, De ser precis ut som um, uh, killarna i Bad News. The de Young Ones alltså. Ja, exakt. Mm. Det här fiktiva heavy metal-bandet. Uh, Bad News kom i 1983, mm. så de var också med och hjälpte till att sätta spiken i kistan för hela genren och rörelsen. Ja, alltså... Som vi var inne på tidigare, det, det hände mycket under ganska kort tid och så när det väl svänger neråt så går det jävligt snabbt. Mm. Ja, precis. Och Def Fleppar då är ju ett sådant band som var med från början och vad är egentligen de som kanske satte spiken i kistan för det här, den här grejen genom att de kliv in och blev väldigt kommersiella och fick en enorm framgång mm. kring det. Ja, precis. De kändes ju nästan som ett amerikanskt band. Även om de började i Sheffield, just för att de slog igenom USA. De släppte ju den andra platta, High and Dry, och då, då började de arbeta med Matt Lang. Mm. Och Matt Lang, han, på, på, ja, många sätt, han, han var ju delaktig, han, han stod med som låtskrivare på alla låtar, fall mm. på Paromania. Och när han släpptes då, januari 2003, så förändrades, förändrades det ju, allt allt förändrades. Eh, alla, vill ju, alla skivbolag ville att deras band skulle låta som det Defleppard och, mm. eh, och Paromania, mm. eh, efter ja, den sålde som smör. Och det blev ju då som sagt spikningskistan. Du Carl, eh, vi har nu haft tre program om New Wave of British Heavy Metal. Det har varit en ära för mig att ha dig i studion. Du är ett orakel av rang. Och, och, och den som jag nämnde tidigare, den programserien som du har gjort eller den artikelserien i Sweden Rock Magazine är ju helt förträfflig. Det får ni kolla upp kära lyssnare. Eh, vi kommer att avsluta den här serien nu med just spiken i kistan men jag vet att jag kommer få anledning att återkomma till dig längre fram. Ja. Jag gör lite cliffhang här. Du, jag, ni släpper ju en bok här nu en uppföljare till eh... Om KISS, ja, just det. Eh, Partners in Crime, Precis. du och Alex, där. så vi ska, vi ska ta upp den tråden. Men, ja. så, men sagt för, ska, vi, ska, vi, ska vi ebba ut här nu då med New Wave of British Heavy Metal, med just det här vi talar om? Ja, nu blir det lite mer fluffig hårdrock, helt enkelt, som sagt. Flappard var ju med och skapade New Wave of British Heavy metal changen Och sedan så var de ju även med om att ja, ta, ta livet av den med Romania och framförallt då videospåret. Hitsingen Photograph, som är lite mer slickade, men ändå bra. Men, ja. men då går vi ut på den. Tack så mycket Karl. Här kommer de, Jeff Leppard, Photograph. Yeah. The two To to. You are listening to Pirate Rock.